Så kom de till ett ställe som heter Getsemane. och han sa till lärjungarna, Sitt kvar här, medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom, och han sa till dem, Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa, Abba, fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig! men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov, och han sa till Petrus Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov. De kunde inte hålla ögonen öppna och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka och då sa han. Ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosonen ska överlämnas i syndarnas änder. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig.